12. fejezet Tisztességesebb fogságban őrizték most, de nem kisebb gonddal. Újbörtönének másnapján udvari tisztviselő jelent meg nála. Noha jól ismerték egymást, és sokat lovagoltak együtt a tornán, a kancellista most hivatalos merevséggel állott meg előtte, és mi alatt elmondta mondókáját, mindenhová nézett zavarában, csak éppen Mátyás alszában nem. Parancsom van tudatni a gróffal, mondta hivatalos latinsággal. Hogy ő felsége a király kegyelmének különös jeleképpen a halálos ítéletet életfogytiglan való fogságra változtatta. Magnificenciát a bilincsek viselése alól felmentetik, saját költségén élelmezheti és ruházhatja magát. Azonban leveleit, mind a küldött, mind a kapott leveleket szigorú ellenőrzés fogja figyelni. Olvakodjék tehát magnificenciád másúton, mint a porkolában keresztül hírt adni vagy kapni. Dicsértessék a Jézus! Ohó, -oh, Godofréd, megállj csak! Bocsánatot kérek, de szigorú tilalmat kaptam, magnificenciáddal társalkodnom nem szabad. Hivatalos ügyben sem? A kancellista habozott. Nem felelt, csak állt. No, ugye! Tehát kéréseim a következők. Először is naponta alkalmat kérek valami testgyakorlásra a szabad levegőn. Fegyverrel szeretném, de miután ez alig ha lesz lehetséges, fegyver nélkül is jó lesz. Másodszor könyveket kérnék, mindenek előtt -t, Tacitus Tacituszt és Szenofont, a többi autorokat majd felírom. Harmadszor kérem egy gyóntató lelkiatya kirendelését, mégpedig Karvaj a pápai követ útján. A gyóntató magyar legyen. A kancellista meghajtotta magát. A kéréseket jelenteni fogom a királyi kancellárián. Dicsértessék! És iszkót kifelé. Rettenetes zavara nagyon meglátszott rajta. Mátyás még mindig nem engedte. ho, -ho! Ne szaladj! Én te reád nem haragszom. Valahogyan meg kell, hogy beszéljük a ruhászkodást meg az élelmet, nem? A kancellista zavalt meghatottsággal visszafordult. Igenis. Nos tehát, költségemre sürgős futár induljon Temesvárra. Értesítsék anyámat, hogy küldjön bizalmi embert, aki megtárgyalja az illetékes hatósággal a mosatást, az ételküldést, a letétbe helyezendő összegeket egy szóval, amit kell. Írószelszámra is szükségem van. A várpalotában heverő fehér neműimet kérem ide küldeni, tisztálkodó felszerelésemmel együtt. Három napja nincs fésrűm, szájmosó alkalmatosságom és borotvám. Végül pedig felső ruhákat is sürgősen kérek, mindenek előtt valaki keresse ki fekete köntösömet, fekete nadrágot és fekete csizmát. Úgy tudom, hogy bátyámat kivégeztétek. A király talán meg fogja engedni, hogy gyászoljam. Jó, jó, tudom, hogy nem te ölted meg. Jól eszed be mindazt, amit kértem. Most menj! Kéréseit a testgyakorlás engedelmét kivéve teljesítették. A szobát nem volt szabad elhagynia, de különben mindent megkapott. Még aznap megérkeztek fehérneműi, ruhái, könyvei, száma, öltözködő holmia. A porkolább közölte vele, hogy élelmét a porkolábné fogja főzni a fogoly szabad választása szerint. És még aznap egy fiatal pap jelent, meg nála, ösztövér az két a alszó minorita. Bemutatkozott és karvajal bíborosra hivatkozott. Mátyás kutató szemmel nézett a szemek közé. Barát, gyanánt jössz, vagy ellenség gyanánt? A pap halkra fordította a hangot. Vigyáz, Mátyás Gróf, halhatnak. Híved vagyok. Tödd, mint Hagyonnál. Szól gyákul, két porkolábod nem ért. Mátyás letérdelt, és így kezdtek beszélgetni. A pap mindenek előtt elmondta mindazt, ami elfogatása körül történt. Mikor a király Hunyadi Lászlóval és Giskrával hármasban maradt, tovább haladtak a király magántermei felé. Itt egy adott pillanatban a király csehő szót valamit Giskrának, és elsietett. Giskra megragadta Lászlót, s mindenünnen alabárdosok rohantak elé. Ugyanezen időben előre megbeszélt terv szerint összefogdosták a többieket is. A várkaput felhúzták. A budai dombtetőn, a városban, ahonnan a várral megszakadt az érintkezés, egy pillanat alatt az a hír terjedt el, hogy a királyt megölték. Ezért verték félre a harangokat is. A hunyadi hadakat a váralól szétkergették, azok teljesen tájékozatlanok lévén elvonultak Temesvár felé. Lászlót harmadnap végezték ki, szokatlan időben és szokatlan helyen. Nyilván féltek, hogy ha a vesztőhelyen s a kivégzések szokott reggeli óráján végeznek vele, az ilyenkor összegyülekező nagy tömeg zavargásban tör ki. Ezért Septiben a Zsigmond új palotája előtti téren állították fel a tönköt, és Lászlót este hatkor vitték oda. A népet így sem lehetett egészen elzárni, a sokaság verődött össze az arra menőkből. László előtt a rendes szokás szerint fekete zászlót vittek. Keze hátra volt kötve. Nyugodtan és derekasan viselkedett. Igen szép, aranyjal hímzett köntös volt rajta, Állítólag éppen az, amelyet Temesvárot kapott a királytól. Magától térdelt a tönk elé, és ellenkezés nélkül fektette fejét a pallos alá. A király jelen volt a kivégzésnél, egyik palota ablakában állott garanádorral. A bakó első csapásánál a pallos ére elcsúszott a László válligérő sűrű haján. Másodszor is vágott a bakó, de ez a csapás is csak a sűrű hajat meccette el, és a tarkon csak könnyebb sebet ejtett. A harmadik csapás sem tudta a csigóját elmetszeni, bár ez már súlyos sebet vágott. László ekkor talpra ugrott, a király felé fordult, és felkiáltott az ablakba, hogy a magyar törvényes hagyomány szerint az olyan elítéltnek, akivel három csapásra nem tud végezni a hóhér, mindig kegyelmet adnak, ő tehát tiltakozik a kivégeztetése ellen. De a király intett a bakónak, hogy vágjon. A bakó utána eredt a vértől már teljesen elborított és ingadozó lovagnak, és feltaszította, lászó a földre esett. A hóhér ekkor igen nagy lendülettel negyedszer vágott oda, és a fejet teljesen elválasztotta a törstől. A király erre azonnal becsukta az ablakot. A sokaság felháborodva zúgolódott. Sok helyen tüntetett a nép. Egyik budai templom papja vakmerő prédikációban célzott a vérengző zsarnokságra. Mi van a többi fogolyjal? Igaz, hogy megszöktek? Jó részek megszökött. Vitéz Jánost a szécsüprímás Prímás őrizetére bízták, az mindjárt Esztergomba vitette. De a többiek segítséget tudtak kapni, a nép mellettük volt, kötélhákcsót szereztek, és egy kifeszített ablakon mind leereszkedtek, nyomuk veszett. Ettől fogva Mátyás napi élete rendszeres mederbe terelődött. Sokat olvasott, és ahogy tudott, tornázott a négy fal között, kibámult az egyetlen ablakon a néptelen udvarra, figyelte a verebeket, esténként mécsvirágot gyújtott, sokáig imádkozott, mindig különös áhítattal emlékezvén meg kapisztrán papról, és szüntelenül várta a hét leteltét, mikor megint jön a gyóntató. Az gyorsan elmondott neki a gyónás örve alatt minden elmondhatót. Hétről hétre így tudta meg a világ folyását. Megtudta, hogy a király László kivégeztetése után oklevelet bocsátott ki, amelyben az ország és a világ előtt igazolni igyekezett eljárását. Az oklevélben ok mindenek előtt ellenségesen emlékezett meg Hunyadi Jánosról, bűnös hatalmi törekvésekkel és hűtlen pénzkezeléssel vádolta. Aztán elmondta, hogyan ölték meg a Hunyadi hívek úri grófot, és őt hogyan vitték akarata ellenére Temesvárra, hogyan csikarták itt ki belőle erőszakkal a királyi bocsánatot, hogyan esküdtek össze utóbb élete ellen, s ha a bűnöseket le nem fogadja, azok öt-három nap múlva megölték volna. A király deklaráció végül magasztalta a bíróság tagjait, és mindenki ellen oltalmáról biztosította őket. Mindenki ellen ez Silágyi Mihály jelentette. Szilági a vagyonkobzásra vonatkozó ítéletet, amely például Besztercét is vissza akarta venni a családtól, egyszerűen nem vette tudomásul, és mivel a beszercei szászok boldogan nyilvánították ki a szigorú hunyadi uralom alól való felszabadulásukat, haddal támadt rájuk, kegyetlenül megrendszabályozta őket, sok embert lenyakasztatott, sőt, egész erdély országot meghódoltatta. Újlaki Miklós, a hivatalos Erdéi Vajda tehetetlen haraggal vette az erdélyből érkezett híreket. Ami rendelkezésére állhatott a hivatalos hatalomnak. Azt a fenyegető török ellen kellett tartogatni. S az udvarnál rettegve gondoltak arra a lehetőségre, hogy Szilágyi hirtelen fordulattal szultán szövetségesévé válik. Hunyadi özvegyesen maradt tétlen. A vagyonkobzást ő sem vette tudomásul, tovább uralkodott roppant birtokai felett, és minden ereje megfeszítésével hadat toborzott. Azon kívül szövetséget kötött azzal a Szent Miklósi Pongrász családdal, amely a legutóbbi időkben igen nagy hatalomra tett szert a felföldön. Az egész ország hangulata szenvedélyesen a király ellen fordult, s ha Hunyadi név eddig is népszerű volt a kisemberek százezrei körében, ez a népszerűség most egyszerre szeressé szökkent. Szerteszéllyel népdalokat énekeltek Hunyadi László, a Deli Levente vértanú haláláról és Hunyadi Mátyás neve máról holnapra varázslatosan népszerű nemzeti eszmény névvé változott. És az eszmény nem volt festett kép csupán, nem csak népdalok állottak mögötte, hanem óriási vagyon és a királyéval vetekedő katonaság. Mátyás, aki két hónappal ezelőtt még vakmerő ábránnak gondolhatta, hogy valaha uralkodni fog, most hirtelen a trón közvetlen közelében látta magát. Akár rögtön belé is ülhetett volna, ha nem ült volna ott valaki. Mindezt jó tudta az a valaki is, aki ült benne. Mátyást -e szigorúbb gonddal őrizték. S a tisztában volt vele, hogy életét csak az ország közhangulatának köszönheti. Ha garályek nem féltek volna attól, hogy az ország elemi erővel felzúdul az udvar ellen, már rég eltették volna láb Két hónapja vesztegelt már új börtönében, a Gellért tövén, mikor a kancellista megint felkereste. Először is azt kell tudomására hoznom Magnificenciádnak, hogy édesanyja, a grófni asszony semmiképpen nem hajlandó a levélírási engedelmet igénybe venni. A grófni asszony biztosítékot követelt, hogy levelei fölbontatlanul fognak a címzett kezébe érkezni. Az udvar ezt természetesen megtagadta. A grófni asszony erre kijelentette, hogy ilyen körülmények között lemond a levelezésről. A kancellária súlyt helyez rá, hogy ez a körülmény helyes világításban jusson magnificenciát tudomására. Tudomásul veszem Godofred. Én sem írok anyámnak. Megértjük mi egymás levél nélkül is. Még mi újság? Küldetésem másik célja felszólítani magnificenciádat, hogy minden szükséges holmiját még ma csomagolja össze, mert holnap Bécsbe fog szállítatni. Értem. A király Bécsbe megy és engem magával visz. Helyes. Készen leszek. Másnapkora hajnalban felköltötték. Gyorsan öltözködött, a kocsi vált rá. Mikor kilépett az utcára, a régóta nélkülözött szabad levegő kisé megszédítette de nem volt módjában soká örülni az utca fal nélkül való nagy tágasságának. Sürgették, hogy beszálljon. Bécsben már sokkal nehezebb volt híreket szerezni, kivált magyarországiakat. De a lelemény segített, Mátyás engedelmet kért, hogy Csehül tanulhasson, mert idejét nem tudja naphosszat olvasással és szobai tornával tölteni. Az udvar pedig bizonyára azt gondolván, hogy jobb egy fogolynak csehül tanulni, semmint meddő óráin mindenféle terveket kieszelni, megadta az engedelmet. Egy jámból cse járt tehát minden nap a fogságba, aki csak hamar bőbeszédű hírforrásnak bizonyult. Elmondta, hogy magyar földön valóságos polgárháború folyik, a név fegyveresen lázadozik, a király újakit küldte sereggel rendcsinálónak, s ebből szabályos ütközetek fejlődtek ki. A királyi sereg nem bír éppel, a király már is békekövetet küldött Hunyadinéhoz. Aztán elmondta, hogy László király házasodni készül, elveszi feleségül hetedik Károly Francia király egyik leányát, a 14 esztendős madeleinet. Az esküvőt jövő tavasszal Prágában fogják tartani. Elmondta azt is, mennyi bonyodalom kerekedett úri Gróf öröksége körül. Ezen a király volt gyámjával, Fridrik császárral marakodott, az özvegyel nem is igen törődött senki. A király és császár már sereget küldtek egymás ellen, és a török is fenyeget. Szóval a király sem alszik rózsalevelekből vetett ágyon. Nem csoda, hogy a hunyadi pártal mindenáron a békét keresi. Mátyás váltik csodálkozott, hogy vele nem tárgyal senki. Csak őzik lakat alatt, mint leltári tárgyat. De egy szép napon megint beállított hozzá Godofréd, az udvari tisztviselő. Parancsom van, hogy felolvassak Magnificenciádnak egy béketervezetet, amelyet egyrésztről a király ő felsége, részről Hunyadi Grófné asszonyon már részletesen megtárgyaltak. Mindkét fél kívánsága az, hogy ezt a tervezetet Magnificenciád is ismerje, és hozzájárulása jeléül kézjegyével ellássa. Olvashatom? Hallgatlak, Godofréd. De csak a lényeget olvasd, a cifráját hagyjuk. Az okirat úgyis itt marad nálam holnapig, hogy alaposan átnézzem. Igenis. Hát akkor a négy főpontot olvasom csupán. Először Gróf Hunyadi Jánosné visszaadja Beszterce, Déva, Görgény, Hátszeg, Karakó, Miháldi. Nándorfehérvár, Szent László, Sót, Trankó, Szörény, Orsova, Kövi, Besztelt-Szebánya, Lucsa, Oroszlánkő, Léva, Zsolna és Trecsen király várakat, melyeket most hatalmában tart. Másodszor a várak átadásai gróf Hunyadi Mátyás újlaki Miklós erdélyi vajda által Esztergomba vitették ahol a vajdának és az esztergomi érseknek felügyelete alatt fog tartózkodni, a várak átadása után pedig úgy ő, mint a hunyadi ház minden fogságban lévő híve szabadon bocsáttatik. Harmadszor. Szent Miklósi Pongrác visszakapja Óvárt és Strecsent. Negyedszer A hunyadi ház háborítatlanul megmarad a Zsigmond és Albert királyoktól nyert birtokaiban, valamint azokban, melyeket vétel útján, vagy más módon szerzett, sőt, ezekre új adománylevelet is nyer. Ez volna a lényeg. Hagyd itt, Godofred, majd elolvasom. Annyit már is mondhatok, hogy tetszik. Sem bosszúról, sem esküről, sem efféléről nincs szó benne, hanem a lényegről. Holnap jöjj el érte. Alaposan áttanulmányozta, aláírta és várta, hogy mikor indul újlagi Miklós a de ezt hiába várta. Türelmetlen hangulatban múltak a hetek. Végre megint jött az udvari ember. A király nevében tudtulatta a fogójnak, hogy a szerződést a két országban már nyilvánosan ki is hirdették, végrehajtására mégsem kerülhet a sor, mert Szilágyi Mihály megtagadja hozzájárulását. Semmi esetre sem hajlandó például Nándor Fehérvárt átadni. A király ezt nagyon sajnálja, és minden felelősséget elhárít magától. Az üzenetben rejlett némi fenyegetés is, de Mátyás már nem féltette életét. Már tudta, hogy az ő élete igen becsestett a királynak. Ha Hunyadi Mátyásnak valami baja esik, a király Magyarországi uralma azonnal felfordul. Jól tudta ez Szilágyi Mihály is, ezért merészkedik szembeszállni a királyjal, Noha öcsét a király kezei közt tudja. A békekötés tehát felborult, nincs más hátra, mint várni, míg a megszorult király őt mégiscsak kiadja. De más következett be, mint amit várt, egy napon váratlan tudtára adták, hogy gyorsan készülnie kell, mert utazik, a király új helyet jelölt ki fogságául, mégpedig Csehországban, a Kuttenbergi várban. Oda szállítják Modrár pállal együtt. A Prágába utazó király menetéhez csatlakozott a fogoly szállító kocsi, azzal tette meg az utat derűs őszi időben Kuttenbergig. Ott a király tovább folytatta útját egész menetével, a rabot visszatartották. Tisztességes, de megint csak igen szigorúan őrzött szállást kapott, melynek falai közül egy lépés sem tehetett. Hírek nem érték el, Tépelődő egyhangúságban teltek el a napok és a hetek. Már beköszöntött a novemberi fagy, mikor új rendelkezés jött, a király úgy döntött, hogy mégis inkább Prágában szeretné tudni fogját, összecsomagoltak, vitték Prágába. Most már nyolcadik hónapját töltötte fogságának Mátyás. Arca megsápat, de a jövőben kalandozó álmai annál színesebbek voltak. Életét biztonságosnak érezte. Várta a fordulatot. Hogy ez a fordulat mi lesz, nem tudta. De mintha pap látnoki sejtelmei ihlették volna meg, olyan öntudatlan bizonyossággal ment elébe annak az ismeretlenül várakozó nagy dolognak, hogy ezen a bizonyosságon még maga is meglepődött. És rendületlenül hitt tovább. November 23-án érkeztek Prágába. A Hradzin egy vár folyosóján jelölték ki szobáját. Ezek már lakószobák voltak, előkelő urakhoz méltók, gyönyörű kilátással a mélyen alant elterülő völgyre, s a híz szalaggal ékített folyóra. Az ajtaik elé állított fegyveres őröket akár díszőségnek is nézhette volna az avatatlan. Valami rendkívüli dolog történhetett a városban, mert izgatott lótásfutást észleltek. Velők nem törődött senki. Kényelmesen csomagolták ki holmiokat, berendezkedtek negyedik fogságuk hétköznapi életére. Kint valamiért erősen kongtak a város összes harangjai. Már elköltötték estebédjöket, amelynek különlegesse étel sorában nagy kedvöket lelték, mikor egy udvari embernek látszó úr lépett be, és mátyást tudakolta. Ő elébe lépett, és hogy élvezze újonnan szerzett nyelvtudását, Csehül válaszolt. Én vagyok. Köves uram, a kormányzó úr óhagy beszélni veled. Ne öltözködj most, maradj, ahogy vagy. Indultak. Az ajtó előtt két fegyveres csatlakozott hozzájuk, és kísérte őket jobbról, balról. Nem messzire mentek. Egy kisebb teremben ott vált Csehország kormányzója... Pogyebrádi Bocsek György, vagy mint általában nevezték, Gírzsik. Köpszös ember volt, kicsintermetű, pókhasú, fehér és puffat szában éles vonást adott, igen, hegyes és hosszú orra. Negyvenedik évéhez közelgő, java erejebeli embernek tetszett, hogy a furcság és élénkség volt tekintetébe írva. Két kezét előre nyújtva sietett Mátyás elé. Fejét kissé negédesen oldalt fordította, hogy fájdalmas kifejezése még jobban hasonl. Milyen fájdalmas dolog, hogy ilyen megrendítő hírrel fogadlak, ami szép és kegyes fiatal királyunk meghalt. Mátyást ez nem is lepte meg. Holott a királyt magkegészségesnek tudta, de ennek így kellett lenni. Meghalt. Mikor? Két órával ezelőtt. Ott voltam utolsó pillanatánál. Járvány van most Prágában, illetve csak volt, hiszen már majdnem teljesen elmúlt, ő felsége a legutolsó áldozat. De talán foglalj helyet. Mátyás gróf, magam is szívesebben ülök, a nagy izgalom igen elfárasztott. Leültek. A kormányzó intett az udvari úrnak, aki azonnal kiment. Kérlek, három nappal ezelőtt, vasárnap, ő felsége még igen jó kedvű volt, egy vidéki keresztelőn együtt vettünk részt, ő tartotta Stenberg Zdenkó úr újszöld fiát a keresztvíz alá. Mert, mint tudod? Zdenko úr nem kejhes, bólintott mátyás, hanem római hitű. Tudom, sőt, ő a római hitűek vezére itten. Úgy van. A keresztelőről még együtt jöttünk haza Prágába. Útközben már panaszolta, hogy fáj a feje. Hétfőn, mint ennél a pestisnél szokott kezdődni, két nagy daganat támadt a testén. Ma délelőtt eret vágtak rajta, az sem használt. Délután, mikor beléptem hozzá, már láttam, hogy baj van. A feleségem állandóan mellette volt, ő is lemondott már róla. De ő felsége maga is tudta, hogy meg fog halni. Megfogta a kezemet és szorongatta. Engem ugyanis nagyon szeretett. Rám bízta Csehországot, és kérvekért, hogy vigyázzak a rendre. Aztán bejöttek a papok, feladták neki az utolsó kenetet. Akkor még azt parancsolta, hogy váljuk letövig a haját, mert semmi földi híjúságot nem akar a kopolsóba vinni. De mi ezt mindenféle ürügyekkel halogattuk. Szentelt gyertját kért a kezébe végül, és nézte a feszületet, amelyet a pap elébe tartott. Már nagyon nehezen lihegett. Akkor elkezdte mondani a miatyánkot, de az áment már nem tudta kimondani, meghalt. Szóval, utolsó szava. Utolsó szava ez volt, szabadíts meg a gonosztól. Szegény, szívből sajnálom. Hallgattak. Akkor a kormányzó megköszörülte Torkát. Nézd csak, Mátyás Gróf, a király rám bizt a Csehország rendjét. Ehhez nekem szükséges, hogy a szomszéd Magyarországon se legyen rendetlenség. Ehhez viszont az szükséges, hogy téged, aki most Magyarország legfontosabb személye vagy, biztonságban tudjalak. Márpedig sehol sem lesz nagyobb biztonságban, mint itt az én közelemben. Szóval... Szóval fogva tartasz. Erre el voltam készülve abban a pillanatban, mikor kimondtad, hogy a király meghalt. Hogy fogvatartalak, az nem helyes kifejezés. Én csak nem akarom az események szálait kiengedni a kezemből. Szabadon fogsz itt járni kelni a Hradzinban, és mindenki úgy fog tisztelni, mint a családom tagját. De a Hradzint nem fogod elhagyni. Szeretném, ha ez bizonyos szövetségi viszonynak tekintenét köztünk, amelyet én vezetek, hiszen én vagyok az idősebb és tapasztaltabb. Ha rám mind a ketten el fogjuk érni, amit akarunk. Mátyás rápillantott Pogyebrádi Gérzsik arszára. Kutató pillantással nyugodtan. király akarsz lenni? Úgy van, bólintott Gérzsik. A magyar trón a tiéd, ott te vagy a természetes jelölt. Új laki nekem sógorom, és király szeretne lenni. Mégis mellét fogok állni, mert a magyarok melletted vannak. Akarod? Mátyás beletette kezét az elébe tartott kézbe. Röviden kezet szorítottak. Felálltak. A teendőket részletesen megbeszéljük a temetés után. Addig sok lesz a dolog. Fő, hogy elvben rendbe jöttünk. Természetesen a Lexi titok terhe alatt. Most elnézésedet kérem, de vissza kell sietnem a ravatalhoz. Te bizonyára visszavonulsz az utazás után. Nem, a levegőre akarok menni. Nyolc hónapja nem vettem rendes lélegzetet. Ahogy parancsolod, most sietek. A folyosón elváltak. Mátyás visszament lakosztályába, hogy Bekecset vegyen. Benyitott modrárhoz hadd hallja a nagy hét és aztán ő is járkáljon egyet de Modrár aludt. Gírzsik gyorsan intézkedett, mert mikor Mátyás kilépett a folyosóra, a két fegyverest már nem látta sehol. Kintről szüntelenül kunktak Prága összes harangjai.